și și pe pământ, elnitat și sfânt. Din partea Misiunii Creștine de Radio de Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce iubite ascultători programul i 025 prin preotul Valeriu. Ne vom începe meditațiile astăzi cu ocazia versetului 8 din Evanghelia după Ioan, capitolul 2 verset pe care îl vom citi în curând, urma de explicațiile care îl însoțesc, după ce mai întâi vom petrece încă vreo câteva momente cu bietul moarți din istorisirea lui Cristina Roy, intitulată Fără Dumnezeu în lume. Am spus bietul pentru că în lecțiunea precedentă am asistat la o întâmplare tare neplăcută, anume una din oile lui căzuse într-o prăpastie, el a încercat să o salveze, și în timp ce cobora, s-au desprâns niște pietre de care se ținea, a căzut în prăpastie și a rămas în nesimțire aproape întreaga noapte. Iosif a reușit până la urmă să-l găsească împreună cu dulăul lui, dar Iosif nu putea să se coboare acolo, ci stătea pe malul gropii și plângea. Dacă Iosif nu ar fi plâns sus pe malul gropii, moarții ar mai fi dormit o bucată, așa de moleșit se simțea. Dar și-a adunat puterile, a luat aia pe umeri și încet, încet a scos-o. Iosif i-a povestit cum ceva nu l-a lăsat să doarmă, apoi a luat dulăul și a mers până l-a găsit. Amândoi abia au putut să se liniștească. Istovit, morți, abia a putut ajunge până în sat, flămând pentru că deja cu zi înainte de la prânz nu mâncase nimic, apoi îl dureau toate mădularele. Nu ar fi dat bucuria lui pe toată lumea că a putut restitui până la urmă oaia gospodinei și încă sănătoasă. Dar în loc de mulțumire a fost certat că scoate cu înturziere turma, că altă dată să nu se mai întâmple, în așa fel încât lui Moarți i-a căzut tare greu nerecunoștința oamenilor. Greu i s-a părut drumul spre casă, dar de o sută de ori mai greu i se părea drumul la pădure. Păscutul era lăsat pe seama lui Iosif și a câinelui. El se culcă pe o stâncă. O, dacă i-ar vedea morărița fața lui tristă, iar părea rău că l-a înjurat de tată și de mamă și că i-a spus... După ce nu ești dintre noi, ne mai faci și pagubă. Degeaba tot spunea Iosif că moarți bolește. Nu i mai făcea plăcere de nimic. Nu mai cânta ca altădată. Dacă Iosif citea ceva, asculta, dar nu mai punea întrebări, cum avea obiceiul. Așa a fost și a doua zi, și a treia zi, și încă altele după ele. În duminica următoare i-a dat voie lui Iosif să vină cu el la pășunat. A citit Iosif acolo unde spune că evrei au vrut să-l omoare pe Domnul Isus cu pietre pentru că a vindecat un bolnav în ziua de sâmbătă. Din pieptul lui morți, ieși o răsuflare adâncă, la fel ca un suspin dureros. Ah, Doamne, și pe tine au vrut să te omoare pentru că ai salvat oameni de la moarte. Pe mine nu mai m-au înjurat că am adus oaia înapoi, dar eu o iert pe gospodină cum ne iertă și tu. Apoi a plâns o vreme amarnic după care a devenit din nou moarți cel dinainte. Avea acum mai multă grijă față de Turmă și de Iosif. Cu zâmbetul pe față saluta pe oameni ca altă dată. Numai într-o privință s-a schimbat. Nu se mai putea urca pe stâncă. Acum ducea mai greu oile la pășune, fiind nevoit să se oprească de mai multe ori pentru a se odihni. Nu i venea să pună gura pe nimic. Apă ar fi tot băut. Fața-i devenise palidă, iar ochii îi străluceau ca două steluțe. Vom afla, iubiți ascultători, în ultimile două episoade care ne-au mai rămas din această povestire, că împrejurarea aceasta i-a adus și lui sfârșitul vieții aici pe pământ și începutul unei vieți fericite cu Domnul Isus, cu acela pe care îl dorea atât de mult. Din episodul pe care l-am parcurs astăzi, înțelegem cât de mult l-a durut pe el nerecunoștința femeii care și-a căpătat oaia înapoi. Trebuie să fim cinstiti și să recunoaștem că este cel mai dificil pentru noi să suportăm nerecunoștința celor cărora le facem bine. Nu de puține ori m-am găsit pe mine însumi în această situație și a trebuit să mă rușinez față de acela, față de Domnul Isus care a venit și ne-a făcut atâta bine și ca drept recunoștință pentru asta, nu am făcut altceva decât să-l punem pe cruce. Să că cel mai bun termometru, cel mai bun mijloc de control al purității credinței noastre, este reacția pe care o avem față de nerecunoștința celor din jurul nostru. Nimic nu ne asemănă mai bine cu Domnul Isus Hristos, Cel care la toată nerecunoștința noastră a răspuns cu o de iertare înaintea Tatălui, ca faptul că în cazul în care și noi culegem nerecunoștință din partea copiilor, din partea prietenilor, din partea fraților, surorilor, din partea cunoștințelor, că în cazul acesta ne îndreptăm către Domnul cu rugăciune de iertare față de toți aceia care se poartă în felul acesta cu noi. Ajută-ne, Doamne Tată Ceresc, ca și din mesajul pe care ni-l vei transmite în minutele următoare, să învățăm tot mai mult cum să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să troneze, să stăpânească în inimile noastre, în așa măsură, încât Duhul lui de iertare și de bunătate să ne copleșească până la punctul în care să se poată manifesta prin noi așa cum s-a manifestat când era El pe pământ. Amin. Cum Ne îndreptăm acum, iubiți ascultători, către textul lecțiunii noastre de astăzi, care, așa cum am anunțat în deschidere, începe cu versetul 8 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 2, verset care sună în felul următor. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Cuvintele acestea sunt cuvintele Domnului Isus, spuse cu prilejul vizitei pe care a făcut-o la nunta din Cana Galilei, adresate slujilor care au ascultat de porunca lui și au umplut vasele de piatră cu apă până sus. Scopul umplerii vasului este scoaterea din el pentru a da altora să bea. Dacă Domnul ne umple cu darul său, cu un conținut ceresc, nu trebuie să credem nicio clipă că aceasta o face numai pentru noi, pentru un folos egoist, chiar dacă este duhovnicesc. O, nu! Noi suntem mădulare în trupul lui Hristos și după cum mădularele unui trup fizic nu opresc hrana, sângele pentru sine, ci dau totul mai departe și din circuitul sângelui trăiesc toate mădularele și întreg trupul, tot așa stau lucrurile și din punct de vedere duhovnicesc. Fiecare mădulat din trupul lui Hristos, tot ce primește de la Duhul Sfânt, Dă mai departe spre întărirea și bucuria întregului trup. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Frumos din partea slugilor, nicio părere nu și-au dat, nicio împotrivire nu s-a văzut, ci au împlinit întocmai și repede porunca acestui învățător necunoscut, dar din ființa căruia ieșea o putere. Ele, slugile, credeau că cele poruncite de omul de la masă urmăresc un scop înalt, de aceea executau totul cu cea mai mare strictețe. Adevărat, zice și Părintele Trifa, cuvântul ascultare este un cuvânt mare și sfânt. De câte ori îl auzim, trebuie să tresărim, gândindu-ne la ascultarea de Dumnezeu și la ascultarea până la cruce a Fiului Său. Când crezi bine în cele poruncite de Domnul Isus, de cuvântul Său scris, Împlinește bine și repede totul. Numai necredința și îndoiala întârzie mult pe calea împlinirii poruncilor Domnului Sus, iar întârzierea aceasta aduce întuneric și tulburare în sufletul omului. Scoateți acum, a zis Domnul Sus. Dacă ai împlinit cu credință ascultătoare prima parte a poruncii Domnului Sus, adică ai umplut până sus vasul tău cu ceea ce ți-a spus El, Împlinește, tot cu credință ascultătoare și partea a doua a poruncii și anume, scoate și dă mai departe. Ceea ce scoți este deja minunea Domnului, care dă bucurie și mângâiere celor din jur. Ori de câte ori ne umple Domnul cu binecuvântări, să ne așteptăm la porunca lui, scoateți acum. El nu vrea ca vasele noastre să rămână pline, ci să se golească și apoi să fie iarăși umplute. Adevărata viață creștină este o umplere și o golire necurmată la porunca Domnului, numai la porunca Lui. Nimic să nu se facă în afara călăuzirii Duhului Său Cel Sfânt. Ai avut o oră de rugăciune și de părtășie cu Dumnezeu? Scoate acum și dă mai departe ceea ce ai primit. Orice dar primit și nedat mai departe este otrăvit de egoism. Să ducem vinul bucuriei celor care n-au bucurie. Să ducem întărirea pe care o dă adevărul celor slabi și nemângâiați. Aceasta este slujba noastră pe pământ. Și iată ce s-a întâmplat în continuare, după ce Domnul Isus a săvârșit minunea aceasta. Citim versetul 9. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scosese rapa știau, a chemat pe mire. Din lucrările lui Dumnezeu trebuie să guști mai întâi ca să-ți dai seama de bunătatea lor. Dacă apa din vasele de piatră n-ar fi fost gustată, nimeni n-ar fi știut că ea s-a prefăcut în vin de cea mai bună calitate. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el, ne spune psalmistul. Cum să știi cât de bun este Domnul, felul lui de a fi, dacă nu-l guști? Cum să știi cât de bine este în casa Domnului, în mijlocul familiei lui, dacă nu intri în ea? Cum să știi ce înseamnă harul mântuirii, dacă n-ai întins mâna credinței niciodată ca să-l iei? Numai acela care mănâncă știe ce gust are pâinea. Nunul, deci, după ce a gustat apa făcută vin. Când Domnul Iisus face o schimbare, totdeauna o face spre mai bine, spre mai ceresc, spre mai frumos. Calitatea lucrului schimbat este mult mai superioară celui vechi. Omul născut din nou, prin credința în jertfa Domnului Isus, este atât de deosebit față de ceea ce a fost înainte, ca lumina față de întuneric, ca păcatul față de sfințenie. Domnul Isus preface apa în vin și nu vinul în apă. Lui este în putință totul, dar el, după cum s-a arătat, nu face niciodată dintr-un lucru bun unul mai puțin bun. Da, minunea prefacerii apei în vin a fost cu putință. Fericitul Augustin spune așa, Cel care a schimbat apa în vin la nunta din cana, o schimbă nencetat în vii, dar noi nu ne mai mirăm de această minune, fiindcă suntem obișnuiți cu ea. Minuni s-au întâmplat. Faptul că oamenii au cunoscut o parte a voiei lui Dumnezeu, pe care o numesc legi naturale, nu schimbă cu nimic tot puternicia și lucrarea lui. Ne arată deci versetul că nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scosesele apa știau. Aceia care slujesc Domnului știu lucruri pe care ceilalți oameni din jur nu le știu. Oamenii văd în noi și ceva deosebit, văd pace și bucurie chiar în cele mai mari încercări, văd fapte neprihănite într-o lume plină de fără de lege și egoism văd un echilibru în purtare și o nădejde vie într-un viitor frumos. Toate acestea le văd, dar nu știu de unde vin. Noi însă care l-am primit pe Domnul Isus ca mântuitor personal prin credință și pocăință și prin primirea lui am fost născuți din nou, noi știm că totul vine de la el. Domnul Isus lucrează și astăzi în inima fiecărui credincios, prefăcând apa cuvântului său în vinul bucuriei. Un scriitor francez spunea în cartea sa următoarele. Iată fructele pământului. În adevăratul creștin se repetă minunea din cana. Viața creștină normală este o viață de bucurie și pace. Nu poți mărturisi pe cel care este pacea dacă tu însuți nu ai această pace. Nu poți chema oamenii la o nouă viață de bucurie și odihnă când tu nu ai aceste lucruri. Religia Domnului Isus este bucurie și libertate în curăție, la fel ca la nunta din cana. În versetul 10, în continuare, pe care îl vom citi conectat cu versetul 9 pentru un mai deplin înțeles, aflăm că Nunul, după ce a gustat apa prefăcută în vin, a chemat pe Mire și i-a zis Orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au păut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Iubiților, în orânduirea lui Dumnezeu, totul merge din lumină spre mai lumină. Din bine spre mai bine. Din har spre un har mai mare. Dumnezeu ține tot ce are mai bun la urmă, pentru noi, de sale. Citim la Evrei, capitolul 1. Că după ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Da, Fiul său, Domnul Isus Hristos, e tot ce are mai bun Tatăl nostru ceresc. Pe El ni l-a dat și în El avem totul deplin. plin. Orice om pune la masă întâi vinul cel bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Vinul cel mai bun îl dă Domnul Isus la urmă. El lasă răbdător pe om să-și pune lucrurile lui întâi pe masa de la care așteaptă fericirea și după ce și le-a consumat, atunci vine la el Marele Mântuitor care dă adevărata viață fericită. Domnul Isus face lucrările lui la urmă pentru că nu forțează ușa ca să dea fericirea celor care o caută în altă parte, numai după ce omul își folosește toate rezervele, și se îndreaptă umiriți spre făcătorul său, abia atunci își desfășoară el lucrarea. Dacă mirele și mireasa de la nunta din Cana ar fi spus la început Domnului Iisus, cam așa ceva. Doamne, noi vrem să fii Tu izvorul bucuriei noastre la nunta noastră. Dacă ei ar fi spus aceasta Domnului Sus, desigur, el ar fi primit lucrul acesta. Dar ei s-au dus și l-au invitat la ceea ce aveau ei. Și atunci El lasă să se îi ce aveau ei și după aceea arată ceea ce avea El. Domnul Iisus ne aduce să recunoaștem că Dumnezeu este Cel care făgăduiește să ne dea o bucurie mai mare decât cea pe care am visat-o noi. Când s-a vinul nostru, El face un vin mai bun, neînchipuit mai bun. Când îi noi cu ce avem, cu mijloacele noastre, el este prezent să ne dea ceea ce este al Lui. Ca să poată Domnul Isus să ne dea bucurie și fericirea pe care le reprezintă vinul acesta nou, El ne cere un singur lucru și anume ascultarea, ascultarea de ceea ce spune El. Ascultarea de Domnul este un lucru simplu și ușor de înfăptuit dacă vrem cu adevărat să ascultăm. Este însă foarte greu atunci când amestecăm socotel de ale noastre în cuvântul pe care trebuie să-l ascultăm, când privim la oameni sau la împrejurări. Orice om pune la masă întâi vinul cel bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Domnul Isus dă vinul cel mai bun la urmă, adică în fiecare zi ne dă un vin mai bun, o lumină mai mare, o roadă mai plăcută. Dar și urmașul lui, creștinul adevărat, Trebuie să semene cu stăpânul, adică să dea și el în fiecare zi mai bun, o viață mai duhovnicească, mai roditoare, mai înflăcărată în dragoste și în revnă pentru Evanghelie. Cu cât înaintăm pe calea Domnului, trebuie să dăm un vin tot mai bun. Acesta este semnul că facem parte din Hristos, din trupul lui. Clipa prezentă este cea din urmă față de tot ce am trăit până acum. Cum este ea? Are în ea vinul cel mai bun? Iată o întrebare. Cristos dă vinuri tot mai bune. Orice om pune la masă întâi vinul cel bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Așa spunea nunul Mirelui. Deși în fiecare zi primim din partea Domnului Iisus un vin mai bun, un har nou, o bucurie proaspătă, avem totuși păstrat un vin necunoscut, neînchipuii de bun, pe care îl vom primi în veacul viitor. Acest vin nu va mai fi amestecat cu amarul crucii, ci va fi cu totul nou. Toată slava se cuvine scumpului nostru mântuitor, care va veni curând să ne ducă în slava sa, unde ne așteaptă vinul cel mai bun de la urmă. În versetul 11, Evanghelistul Ioan părăsește scena și ne face cunoscut că acest început al semnelor lui, L-a făcut Isus în cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Iubiți ascultători, în Evanghelia după Ioan sunt arătate numai șapte minuni săvârșite înainte de răstignire și una după înviere din toate cele multe pe care le-a făcut Domnul Iisus. Ele au fost alese cu multă grijă, având un scop precis pentru ca oamenii să creadă în El și crezând să primească mântuirea, să aibă viața. Deci, pentru a înțelege scopul Evangheliei după Ioan, e nevoie să ține minte cele scrise în capitolul 20, versetele 30 și 31, care spun așa. „Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Cristosul Fiului Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Evanghelia după Ioan se deosebește de celelalte trei Evanghelii prin faptul că El scrie lucrurile care urmăresc în chip deosebit să ne înfățișeze Dumnezeirea Domnului Isus Hristos. Matei prezintă pe Isus Domnul, Marcu prezintă pe Isus Robul, Luca Vorbește despre latura umană a Domnului Isus, iar Ioan, așa cum s-a amintit, vorbește despre Dumnezeirea Domnului Isus, arătând puterea sa de a mântui pe toți care vin la El prin credință. Acest început al semnelor lui, ni se spune deci de către Apostolul Ioan, l-a făcut Isus în cana din Galileea. La nuntă și-a început Domnul Isus minunile. Cu nunta a început viața în rai, cu nunta a început mântuirea, epoca Harului, cu nunta va începe și împărăția viitoare a Lui Dumnezeu. Nunta înseamnă timpul cel mai înalt din viața omului, din viața omenirii. În limba germană la nuntă îi se spune Hochzeit, ceea ce înseamnă timp înalt. Nunta înseamnă continuarea vieții, împrospătarea vieții. Nunta mai înseamnă și unire, unirea celor doi tineri pentru a duce ștafeta vieții în continuare. La nuntă și-a început Domnul Iisus izvorul vieții, semnele lui. Oare să fie fără însemnătate lucrul acesta? Cine are inimă de înțeles, înțelege. Și încă un lucru. Nunta a avut loc în localitatea Cana din Galileea. Domnul Isus și-a început semnele în Cana din Galileea. Cuvântul Cana în însemnează băț de măsurat sau dreptar, metru sau îndreptar. În înțeles duhovnicesc, Domnul Isus își începe semnele numai acolo unde există îndreptare, adică întoarcere la Dumnezeu. Cana din Galileea Galileea în însemnează cercul sau ținutul păgânilor al neamurilor. Aici, în mijlocul neamurilor păcătoase, și-a început Mântuitorul minunile. Aici își arată el slava sa față de ucenici. Această primă minune a urmărit, printre altele, potolirea setei celor însetați. Prin ea înțelegem că Domnul Isus cheamă pe toți păcătoșii însetați să vină la el, care are și care dă apa vieții. La nunta din Cana vedem pe Domnul Isus că e aparte la bucuriile noastre ca și la nevoile noastre. El este cu noi în bucurie și tot el stă pe lângă noi și când umbra durerilor caută să ne acopere. Dacă știm că el este lângă noi, cum ne poate face rău? Cine ne poate face rău? Știm bine că toiagul și a lui ne mângâie. El este totdeauna gata să ne binecuvinteze în lucrările și căile noastre de toate zilele. Suntem înclinați să socotim o cotim că Domnul este cu noi în anumite zile și locuri. Trebuie însă să știm că Domnul Iisus este cu noi pretutindeni și în orice clipă ca să ne îndrumeze în tot ce facem, vorbim sau gândim. El este gata să ne ajute să înlăturăm chiar și cele mai mici neplăceri sau îngrijorări care ne neliniștesc și ne întristează. Și tocmai când a căutat să ridice neliniștea din familie, prefăcând apa în vin, Fapt prin care ucenicii lui au văzut puterea lui minunată, tocmai atunci s-au încredințat că el este Mesia cu adevărat și s-au predat lui cu deplină încredere. El are putere să ne scape sufletul. Prin harul său ceresc, el preface întristarea noastră în bucuria împărăției lui Dumnezeu. La cuvântul lui, prin harul lui, toate cele vechi se duc și totul se face nou. Ne arată deci evanghelistul Ioan că acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în cana din Galileea. El și-a arătat slava sa. Ni se spune că Domnul Isus a făcut aici cea din tăi minune și și-a arătat slava sa. De mai înainte se știa că slava asta era face fapte mari, dar la Mântuitorul nostru această slavă nu se arătase încă. De aceea se și spune El și-a arătat slava sa. Slavă înseamnă însușirile dumnezeiești cum ar fi, putere, dragoste, mărire, înțelepciune și altele. Aici pare că slava s-a arătat într-o simplă prietenie și bunătate. Da, Domnul Isus și-a arătat slava la nunta aceasta, vădind grija lui pentru alții, mărind bucuria oamenilor. În pustie el nu face pâine pentru sine însuși, dar aici face vin pentru alții. Și faptul că face vin și nu pâine, dă minunii o și mai mare însemnătate. El nu a dat oamenilor numai cele trebuitoare, ci a mers mai departe. Le-a dat vin, deci un articol de lux, pe când lui nu și-a îngăduit nici cele necesare. Cât merită Domnul să să fie iubit și slăvit de noi? Câtă bunătate lipsită de egoism se vede în el? Gândul la alții strălucește în această minune ca soarele pe cer. De aceea este scris că în minunea de la Cana, Domnul Isus și-a arătat slava sa. Ne arată evanghelistul apoi că ucenicii lui au crezut în el. Minunea Domnului Isus, starea lui acolo în mijlocul nuntașilor și vorbele lui cu ei, au aprins mai puternic în ucenicii lui focul credinței. Acesta este rostul nostru pe pământ. Oriunde mergem și orice facem să aprindem alții focul credinței în Domnul Isus. Cei mai câștigați dintre toți nântașii au fost ucenicii Domnului Isus. Oamenii ceilalți s-au bucurat de vin, de mâncare și de societate plăcută, pe când ucenicii au ieșit din toate acestea cu o creștere în credință. Credința lor s-a întărit pentru că au văzut că oriunde ești cu Domnul Isus, nu duci lipsă de niciun bine și Domnul Isus este cu noi dacă noi suntem cu El. Abraham Lincoln, unul din președinții Statelor Unite, a spus vorba aceasta. Nu este mare lucru ca Dumnezeu să fie cu noi, ci noi să fim cu El. Să ne străduim așadar, din dragoste pentru binele nostru, să fim cu Domnul ISUS în tot ceea ce gândim, vorbim sau facem. Cu aceste gânduri minunate, iubiți ascultători, vă anunțăm încheierea programului I-025. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și până în veci. Amin.